Hola, ¿qué tal? Buen día. Abrimos a portada de recomendaciones con el filme que te hizo chorar a todo un festival de Venecia. قالوا طوارئ الهلال الأحمر رمال الضفة الغربية عمر معاك تفضل. أنت شو O 29 de xaneiro de 2024, os voluntarios da Media Lúa Vermella reciben unha chamada de emerxencia Unha nena de seis anos está atrapada nun coche baixo o fogo en Gaza, suplicando ser rescatada. Mentras tentaban dela en liña fan todo posible por enviarlle unha ambulancia o seu nome é Jim Rayac. A voz de Jim, de Kauter Benhania, a podemos ver... Ose no Cineclube Carballeño ás 8 e as 10 e é desde logo un filme moi recomendable que non só recibiu o premio do Surado no Festival de Venecia sino tamén no Festival de San Sebastián o premio do Público no ano 2025 decía Carlos Bollero sobre este filme que non hai ningún momento de relaxación para o espectador e cara ao final percibo relaxións físicas en min o sesa o calafrio o non a garganta Cauter Benhanía crea unha atmosfera irrespirable a que merece esta historia Unha historia, ademais, que, que está da actualidade Porque tanto Israel como as complicidades de, do Imperio Americano pois, pois siguen bombardeando Gaza e siguen caendo falecidos en Palestina E iso temos no Cineclube Ose E tamén noutro outro Cineclube, en este caso da cidade Un chisquiño antes, ás sete media O Museo Arqueológico Provincial de Ourense Coa colaboración do Cineclub organiza Unha sesión especial onde se recupera Un dos filmes con problema de situación Na primeira semana dedicada a Cine Arqueoloxía Jesús Carreira del Rojo de Onda Ribia E o Camiño da Cova Iros, de José González Varela un grupo de arqueólogos que no 2012 empezou a descubrir as pinturas rupestres de Galicia no interior da cova nos ancares lucenses. Eu non volvín a ir desde que tiña 10 ou 11 anos, non volvín nunca máis. Non, isto tiene moi bonas pinta. eh? Mira, mira, pequenas cuarcillas, pero que aparezcan estas cousas está bien, porque isto aquí ah, ah, debería estar. Mm. Isa, no cine comercial temos que destacar dous filmes non por a súa calidade senón porque entran na grella La fiera de Salvador campo Calvo conta a historia de Carlos Suárez Darío Barrio e Álvaro Abultó tres amigos os que lle unía a paisón polos deportes extremos e descubren a experiencia máis próxima voar o salto base con trase de as e tamén Evolution de Julio Soto Gurpide unha historia extraterrestre que mestura pois, o ADN de animais e humanos y, bueno, conviértese en exóticas mascotas. Ese conejo acaba de hablar. ¿Y si esos animales que hay dentro de mí tomarán el control? ¡Eh, Zoe! <risa> pero que hace instinto todas as cualidades del mundo en bueno, pois pues, aparte de... de eso na provincia en Leiro podemos ver franquios monstruos, asistenta e rondallas do que xa falamos e en xince de limia polo lebre e o secreto da marmota e ídolos, o filme que fala sobre o mototín de, de Gaspar, da familia Gaspar, e xa para a próxima semana comenzamos o Luns con unha historia do buque pesqueiro Arosa primeiro unha historia sobre la Fosa Atlántica, cuando verquían residuos radiativos y los galegos tuvieron que tratar de impedirlos y lo conseguieron al final. En este caso, un reportaje documental de Manuel Abad, La aventura del Aroso I, podemos verlo, este Lums, a las 8 y media. ...del comienzo del combate apenas pueden replicar. Sus pocos cañones han de ser cambiados continuamente de posición por los artilleros, Para evitar ser blanco del... bueno, pues, eh, este, Esta vía se despertou certa simpatía Na opinión pública non só galega Sino tamén europea E incluso pues, o apoio de Greenpeace que, que os que non a Había unhas imaxes icónicas pues, De unha zodia de Greenpeace caen volcando por culpa de, de un dos vidor radiactivos que se tiraba ao mar. Ése é a aventura da Rosa primeiro que podemos ver o Luz, e o Mércores, en dúas sesións, ás 6 e ás 9 Nouvelle vague de Richard Lindleiter. Aujourd'hui, todo o mundo adora a Nouvelle Vague. Todo o que a besoin para fazer unha filha, é unha filha. A historia detrás da creación, novamente o cinematográfico francés Coñecido como Nouvelle Vague Centrándose na produción da revolucionaria Película de Jean-Luc Godard Aboud de Soufflé O final da escapada en 1959 Unha rendida encantadora homenaxe As imas profundas da Nouvelle Vague Que se goza como unha comedia De lunáticos eh, Moito maior que das súas apariencias Unha senuína festa do cine Decía Carlos Reveriego en El Cultural Recordemos, podemos ver o próximo mércoles As 6 e as nove E o mércoles Cores tamén, pero un chisquiño antes O Cineclube Groucho Mars Programa no Teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras Unha función inesperada de Tony Goldi No quisiera parecer descortes Pero isto non é tan fácil como parece Pero do genio Sabes que la palabra autismo viene... De bueno, peligro. pues toca temas moi importantes con certa convicción este, esta película eh, a historia de Ezra que é expulsado dunha escola e o seu pai pues, decide leválo no medio da noite marcándose nunha fusida que os levará a percorrer medio país Con ela marchamos, con unha función inesperada Eh, te quero Si, sí, eh solo conoce la ciudad desde que la cruzó el tren, era muy diferente entonces, muy diferente.